Володимир Дрозд Вибрані твори Том 2 Повісті «Ірій» Балада про Сластюна Та романи Земля під копитами Спектакль Видавництво «Радянський письменник» Київ 1989 рік «Ірій» Повість Зелена корова Манька я вчув його, що й наступив із сінешніх сутінків на залитий окропом ранкового сонця рундук тонкий, протяглий, наче далекий згук сурми, посвистрака в зарослім осокою жерелі, зеленкуватого, з темними пупирцями на спині та клешнях, старого бувальця, який видряпувався навіть з відра, що в нім безнадійно копошилися його нещасливі побратими, шкарепчучи обцинк панцирами, перевалювався в траву, хапко повз до води та плюхався під карячкуватий вільховий пень. Я нетерпляче очікував на той поклик друге літо. Відколи захмалівши очарки міцного червоного із свідоцтвом за сім класів у пітній долоні відтанцьовував на випускному вечорі Пакульський краков'як. Відколи дядько Денис урочисто пообіцяв, ласкаво погладжуючи барилкова черево, де тільки назникла третя сковорода яєшні, і цулія чистого, як матерна сльоза самогону, що я у восьмій, дев'ятий і десятий неодмінно ходитиму до міської школи. І він зробить з мене людину кухаря в ресторані чи шофера таксі, бо і в кулінарній школі, і на шоферських курсах він має знайомства. Мати моя свята, схожа на іконну Марію. Мати, що мала звичку різати увічі правду, мовила одмисника, вимахуючи правицею, неначе рубала тупою сапкою осот на городі. Я свій вік прогибіла в пакулі. То вже ж тільки й думки моєї, Аби Михайль не крутив волам хвости. Але ж Дора візьмемо хлопця до себе, Хіба тоді, як свисне рак у жарелі. Дора — її рідна сестра, Мені ж тітка, А дядькові Денису — дружина. Сестрина скнарість, Давно стала вдячною темою для материних голосінь. Побазирувавши в місті, вона виходила на колодки і прискіпливо перераховувала, що відвезла сестрі в гостиниць і чим їй одячила за жерлва дора. Зворушена думками про власну щедрість, мати приголомшувала бабів мішками картоплі, капусти, полови. Рукавичками маку, квасолі, сушні та крахмалю. А від сестри маю отакенну дулю, Гукала з пересердя мати І згортала з чорних, хрупцюватих, Ніби вельвет пальців, однорогу маківку. Дядько Денис у материних голосіннях Уособлював саму доброту, Бо зглядувався на її вдовину долю і ніколи не відмовляв викосити латку сінокосу, накопати торфу в болоті, виплести плетінь довкола городу чи привезти ламача з лісу. Сусіди, базарюючи, здибувалися в місті з дорою і ревно переказували їй матерні нарікання. На що тітка розпалювалася, махала білим редикюлем і перелічувала майже нові юб. Кофти і Денисові штани, що їх віддала вона невдячній пакульській хвоїді. Банки варення, компоту, булки, оселеці, бублики, цукор, дріжджі, що попливли зі щедрих рук у пакуль до ненажерливого, невдячного рота отої кугутки, отої тринькачки, яка не знає ціни заробленій копійці який, здається, що в місті гроші самі ростуть, наче на вербів'ї городі груші. Якийсь час сестри перебували в стані холодної війни,